6. Fejezet Ez visel koronát Byron Farrell feszengve várakozott a palota egyik külső szárnyában. Életében először tapasztalta meg a vidékiség lankasztó élményét. Gyermekkora színhelyét Vájdemosz halt, mindig gyönyörűnek látta, és most emlékezetében mégis úgy jelent meg, mint a barbár csillogás fészke. Emlékezetébe idézte jellegzetes hajlított vonalait, a finom fémmunkákat, a furcsán megcsavart tornyokat, a bonyolultan kidolgozott állablakokat. Ha csak rájuk gondolt, hunyorognia kellett. Ez itt… Nos, ez egészen más volt. Ez a palotait nem egy szarvasmarha királyság csipcsúp uraságai által épített rakásnyi hivalkodás volt, de nem is egy hanyatló, haldokló világ gyermekek megnyilvánulása. A hírja dinasztia dicsőségének kőben kifejezett betetőződése volt. A palota együttest erőteljes, nyugodt épületek alkották. Vonalaik egyenesen törtek a magasba, kiemelve minden egyes szerkezeti egység középpontját, és holmi csigavonalhoz hasonló túszítettségnek nyomát sem lehetett látni rajtuk. Ha volt is bennük valami nehézkesség, úgy tudtak mégis a magasba szökni, hogy titkukra a szemlélő nem jöhetett rá csak úgy az első pillantásra. Ezek a formák visszafogottak voltak, egyszer, s mint önérzetesek és büszkék. Ilyenek voltak az egyes épületek, és ilyen volt maga az egész épületcsoport, melyből mint egy zenei mű szökött a magasba a központi palota. Erről az épületről az a kevés mesterkéltség is hiányzott, amelyet még megőrzött a férfias ródiai stílus. Eltűntek róla az állablakok, a mesterségesen megvilágított és szellőztetett építmények értékes és haszontalan díszítményei és úgy tűnt el, hogy nem is hiányoztak. Megmaradtak a vonalak és a síkok, az a geometriai abstrakció, mely a tekintetet mint főjebb, főjebb egészen az égig vezeti. Amikor Byron kilépett a belső szobából, a tiran őrnagy egy pillanatra megállt mellette. Hamarosan fogadják, mondta. A fiú bólintott kisvártatva egy vörös barna egyenruhába öltözött férfi ütötte össze előtte a bokáját. Byron hirtelen rádöbbent, hogy a valódi hatalommal rendelkezők rendszerint nem igényelték a külsőségeket, hanem beérték a palaszűrkével. Eszébe jutott, milyen ragyogó szertartások közepette életgazda, és a gondolatra, hogy ezmerő hiába valóság, az ajkába harapott. – Byron melán? kérdezte a ródiai őr, és ő fölállt, hogy kövesse. A csillogó-villogó kis kocsit a diamágneses erők kényes egyensúlya tartotta meg az egyetlen vékony fémrúdon. Byron még nem látott ilyet. Mielőtt beszállt volna, megállt. A belsejében egyszerre legfőjebb öten vagy hatan fértek el, mint bájos köncsepp, a szélben kicsit himbálódzott, mintha fel akarna oldódni a ródi fényes napjának ragyogásában. Az alatta feszülő rút, melyhez a kocsi hozzá sem ért, alig volt vastagabb egy kábelnál. Ha a fiú lehajolt, a sín és a kocsi között láthatta az égbolt kékét. Eközben egy apró és valósággal megemelte a járművet, amely teljes három centiméterre ellebegett a sintől, mintha szállni vágyna, és el akarná szakítani a láthatatlanul megtartó erőteret. – Szálljon be! – szólalt meg türelmetlenül a háta mögött az őr, és Byron fellépett a kocsiba vezető két lépcsőfokon. A lépcső, amelyen az őr is elfért, mögötte kényelmesen, könnyedén és zajtalanul a helyére siklott, úgyhogy a kocsi sima külsején hajszárnyi rész sem látszott. Byron csak ekkor vette észre, hogy a járműbe csak kívülről nem lehet belátni. Oda bentről úgy tetszett, hogy egy átlátszó buborékban ül. El kellett mozdítani egy kis kart, és a kocsi felemelkedett. Könnyedén hágott a magasba, s nekiütődött a légkörnek, amely fütyülve száguldott el mellette. Byron a felfelé ívelő útvonal csúcsáról egy pillantással befogta a palota teljes látképét. A magasból az épületek csodálatos egészsé álltak össze. Kigondolhatták-e eredetileg másképp, mint fölülről nézve? S a fénylő részhúzal csipkék egyike-másika mellett kecses buborék kocsik lebegtek el. Járművük ekkor táncolva megállt, és Byron érezte, hogy egy erő előre nyomja. Az egész út két percig sem tartott. Előtte nyitva állt egy ajtó. Amikor belépett, az ajtó bezárult mögötte. A kicsi kopárszobában nem látott senkit. Most éppen nem lögdöste senki, de ettől még nem érezte kellemesen magát. Nem voltak illúziói. Azóta az átkozott éjszaka óta minden lépését mások kényekedve szerint tette meg. A hajóra Jonti Tirakta föl. Itt a tirán király megbízottja helyezte el. És minden lépéssel csak nőtt benne a is. Az világos volt előtte, hogy a tiránt nem tévesztette meg. Túlságosan könnyű volt megszabadulni tőle. Felhívhatta volna például a földi konzult. Hiperhullámon elérhette volna a földet, vagy mintát vehetett volna a recehártyájáról. Ezek amúgy rutin műveletek voltak, amiket csak úgy véletlenül nem szoktak kihagyni. Felidézte magában Jonti helyzet elemzését. Egyes részletei ma is érvényesek lehetnek. A tirándok nem ölték meg nyomban, nehogy újabb mártír csináljanak. De hírek az ő bábjuk volt, és ő épp úgy adhatott kivégzési parancsot, mint a mazok. Továbbá megölhették az övé is, és ezt a tirannok megvetően nézték volna végig. Byron ökölbe szorította a kezét. Magas termetű volt és erős, de fegyvertelen. Itt pedig sugárpisztolyokkal és idegkorbácsokkal fognak érte jönni. Azon kapta magát, hogy hátát a falnak vetve áll. Amikor balkész felől meghallotta, hogy halkan nyílik az ajtó, megpördült. Egy felfegyverzett egyenruhás lépett be az oldalán egy lányjal. A fiú valamelyest megnyugodott. Csak egy lány volt az egyenruhással. Más alkalommal alaposan szemügyre vette volna a lányt, megérdemelte volna a alapján, de most elég volt csak annyi, hogy egy lány. Mindketten elindultak feléje, s nagyjából két méterre megálltak. Byron nem vette le a szemét az őr sugárpisztolyáról. – Előbb hadd beszéljek vele én, hadd nagy. Feléje fordult, és egy apró, függőleges ránc jelent meg a két szeme között. Maga elő azt a történetet az igazgató meggyilkolását célzó összeesküvésről? Nekem azt mondták, az igazgatóval fogok találkozni. Az lehetetlen. Ha van valami mondani valója, mondja el nekem. Ha az értesülése igaznak és hasznosnak bizonyul, jól fognak bánni magával. Megkérdezhetem, hogy ön kicsoda? – Honnan tudjam, hogy van joga az igazgató nevében nyilatkozni? – A lánya vagyok. Kérem, válaszoljon a kérdésemre. A rendszeren túlról jött? – A földről jöttem. Kegyelmességet szolgálatára. – Ez a ráadás tetszett a lánynak. – Az hol van? – Egy kis bolygó a szíriusz szektorban. Kegyelmességet szolgálatára. – És magát hogy hívják? Byron Mellannak kegyelmességet szolgálatára. A földről? Tud űrhajót vezetni? Byron kis híján elmosolyodott. Most próbára teszi a lány. Pontosan tudja, hogy a tirán fennhatósága alatt lévő világokon az űrnavigáció tiltott tudománynak számít. Igen, hercegnő, tudok. Be is tudná bizonyítani, ha a gyakorlatban is próbára tennék feltéve, ha olyan sokáig életben hagyják. A földön az navigáció nem volt tiltott tudomány, és négy év alatt sok mindent meg lehetett tanulni. – Nagyon helyes. És hogy szól a története? – A fiú egy pillanat alatt döntött. Ha csak az őr van ott, nem merte volna megtenni. De ez egy lány, és ha nem hazudott, ha valóban az igazgató lánya, akkor talán maga mellé állíthatja. – Nincs összeesküvés az édesapja ellen, hercegnő. A lány elképett türelmetlenül fordultatásához. – Átvenné őt, hadnagy! Szedje ki belőle az igazságot! – Várjon, hercegnő! Hallgasson végig! Csak így juthattam el az igazgatóhoz. Hát nem érti? Még utána is kiáltotta távozni készülő lánynak. – Legalább megmondaná a kegyelmes úrnak, hogy Byron Farrell vagyok, és menedékjogot kérek? Gyenge kis szalmaszál volt ez, alig-alig lehetett belekapaszkodni. A régi feudális szokások elveszítették az erejüket a nemzedékek során, míg a tirannok bejövetele előtt. Ma már úgy tekintettek rájuk, mint elavult dolgokra, de nem volt más. Nem volt semmi. A lány megfordult, szemüldöke ívben fölszaladt a homlokára. – Most meg azt állítja, hogy az arisztokraták rendjébe tartozik? – – Egy pillanattal ezelőtt még Maline volt a neve. – Úgy van, de a második név az igazi, szólt közbe váratlanul egy új hang. – Maga valóban Byron felel, jó uram. Hát persze, hogy ő. A hasonlóság letagadhatatlan. Kicsi, mosolygós ember állt az ajtóba. Tágra nyitott csillogó szemmel derűsen mostrálgatta Byront. Keskeny arcát fölfelé az ő magasságához állította be, s azt kérdezte – – Nem ismered föl, Artemisia? – Artemisia odaszaladt hozzá. – Zsílb bácsi, mit csinálsz te itt? – Vigyázok az érdekeimre, Artemisia. – Ne felejtsd el, egy gyilkosság esetén én lennék a hírjadok közül a legesélyesebb utódjelölt. Hírjád Gilbert körülményesen kacsintott egyet, majd hozzátette. – Jaj, küld már ki a hadnagyot, nincs itt semmiféle veszély. Megint hallgatóztál? Hát persze. Megfosztanál egyik kedves szórakozásomtól? Olyan remek dolog hallgatózni. Nem lesz az, ha egyszer elkapnak. A veszély is része a játéknak, kedvesem. Épp benne ez a szórakoztató. A tiránnak sem haboznak, ha arról van szó, hogy lehallgassák, ami a palotában történik. Nem igen tudunk olyat tenni, amiről ők ne tudnának. Nos, néha fordul a kocka. Nem akarsz bemutatni? Nem, nem akarrak. Ez nem tartozik rád. Akkor majd én mutatlak be téged. Amikor meghallottam a nevét, abba a hallgatódzást, és már jöttem is. A kis úr Artemizia mellől Byronhoz lépett. Tárgyilagos mosója a szemügyre vette, majd azt mondtam. Ő Byron Feral. Magam is ezt mondtam jegyezte meg Byron. Figyelmének tekintélyes részét lekötötte a hadnagy személye, aki továbbra is rászegezte a sugárpisztolyát. Csak azt nem tette hozzá, hogy Vájdemoz gazdájának a fia. Megtette volna, ha nem szól közbe. Tehát már ismerik a történetet. Világos, hogy el kellett szöknem a tirannok elől, méghozzá úgy, hogy ne tudják az igazi nevemet. Byron várt, érezte, hogy most jót mondott. Ha a következő pillanatban nem tartóztatják le, akkor még van némi esélye. – Értem. Ez az ügy valóban az igazgatóra tartozik. Ön tehát azt állítja, hogy nincs semmiféle összeesküvés? – Így igaz, hercegnő. – Helyes. Jill itt maradnál Ferenl úrral? Jöjjön velem, hadnagy! Byron elgyengült. Jó lett volna leülni, de Gilbert nem tett ilyen természetű javaslatot. Inkább folytatta a már elkezdett, szinte aprólékosnak mondható vizsgálódását. – A gazdafia, fia, bulatságos. Byron visszaterelte rá figyelmét. Elege volt már az óvatos, gyéren kimondott szavakból és körülírásokból. – Igen, a gazdafia, mivel mivelhogy annak születtem. Van még valami, ami érdekli önt? Jill Brett nem mutatta, hogy neheztelne. Csak a ráncok sokasodtak meg az arcán, ahogy még jobban szétterült rajta a mosoly. Ki elégítheti a kíváncsiságomat? Valóban menedékjogot kér? Itt! Erről inkább az igazgatóval szeretnék tárgyalni, szír. Ó, erről tegyen le, fiatal ember, majd meglátja, milyen kevés dolgot lehet elintézni az igazgatóval. Mit gondol, most is miért kellett beírni a lányával? Ha meggondoljuk, ez is egy roppant szórakoztató felismerés. Az ön számára minden szórakoztató? Miért ne lenne az? Szórakoztató, ha az ember így viszonyul az élethez. Ez az egyetlen ideillő jelző. Figyelje meg a világegyetemet, ember. Ha nem tudja a maga kis szórakozását kisajtolni belőle, akár fel is köthetné magát, hisz oly átkozottú kevés jó dolog van benne. Egyébként még mert sem mutatkoztam. Az igazgató unoka fivére vagyok. Gratulálok. Igaza van. Nem valami lenyűgöző a helyzetem. És ezek szerint, mivel nem várható semmiféle gyilkosság, valószínűleg az is maradok életem végéig. Ha csak maga nem hoz össze egyet. Drága uram, az ön humora. De majd hozzá fog szokni, hogy engem senki sem vesz komolyan. Amit mondtam, azzal csak a cinizmusomnak adtam hangot. Csak nem képzeli, hogy igazgatónak lenni én valamit manapság. Remélem nem hiszi azt, hogy hírek mindig ilyen volt. Sohasem volt valami nagy ember. de most évről évre egyre lehetetlenebbé válik. Hop, el is felejtettem, hiszen ön még nem is találkozott vele. De fog. Hallom már, jön is. Azért ne felejtse el, hogy ő a csillagköd királyságok leghatalmasabb kormányzója. Mulattatni fogja a gondolat. Hírek a tapasztaltak könnyedségével viselte méltóságát, s a kellő leereszkedéssel vette tudomásul Byron pedánsan szertartásos meghajlását. És mi áratban van nálunk, szír? Artemízia az apja mellett állt, és Byron meglepetten állapította meg, hogy kifejezetten szép. – Kegyelmes uram! Az apám tisztes nevében jöttem. Bizonyára tud róla, hogy igazságtalanul kivégezték. – Felületesen ismertem az apját! – felelte hírek, és elfordította az arcát. – Járt egyszer vagy kétszer a ródia! Kiszünetet tartott, majd megremegő hangon folytatta. Ön nagyon hasonlít rá, de hát tudja, bíróság elé állították. Legalábbis úgy képzelem. És törvényesen jártak el. Valójában azonban nem ismerem a részleteket. Úgy van, kegyelmes uram, én azonban szeretném megtudni a részleteket. Meg vagyok győződve arról, hogy az apám nem volt áruló. Mint fiúnak természetesen érthető, hogy védenie kell az apját. De hát nehéz most e féle államügyeket megvitatni. Ami azt illeti, mód felett szokatlan dolog. Miért nem keresi fel Aratapot? Nem ismerem őt, kegyelmes uram. Aratapot, a királyi megbizottat. Tirán Kányának a megbizottját. Gyártam nála, ő küldött ide. Bizonyára megérti, hogy nem merem a tiránoknak megengedni. Hírek azonban, mint aki karút nyelt, megmerevedett. Kezét Tétóván a szájához emelte, mintha így akarná leállítani ajka remegését. Szavai ennél fogva csak tompán hallatszottak. Azt mondja, Aratap küldte ide? Szükségesnek tartottam elmondani neki, ne ismételje el, mit mondott neki. Tudom, vágott közbe hírek. Nem tehetek önért semmit, gazda, izé, ferel úr. Ebben a dologban nem határozhatok egyedül. Meg kell tárgyalnom, ne rángass már, arta. Hogy figyeljek oda a dolgokra, ha te eltereld a figyelmemet? Tehát meg kell tárgyalnom a minisztertanácsal. Gilbreth, légy szíves, gondoskodj Ferel úr elhelyezéséről. Utána nézek, mit lehet tenni. Igen, meg fogom beszélni a minisztertanácsal. Tudja, a törvényes előírásokat be kell tartani. Nagyon fontos. Elfordult, de közben tovább motyogott magában. Artemízia pillanatnyi habozás után megérintette Byron könyökét. – Várjon, igazat mondott? Csak ugyan tud űrhajót vezetni? – De még mennyire? Rámosolygott a lányra, aki egy tétova másodperc múlva gödröcskés arccal visszamosolygott rá. – Csillberett, később beszélni szeretnék veled. Szólt a lány a kisembernek, majd elsietett. Byron addig nézett utána, míg Gilbert meg nem rángatta az inge ujját. Feltételezem, hogy éhes, talán szomjas is. Esetleg szívesen megmosakodna. Jól gondolom, hogy ideje az életet könnyelmesebbé tévő dolgokkal is foglalkoznunk. Köszönöm, jó lesz, felelte Byron. A feszültség szinte teljesen kiszállt belőle. Megnyugodott, és voltaképpen remekül érezte magát. Szép ez a lány. Nagyon szép. Hírek azonban nem nyugodott meg. Míg visszavonult a szobájába, agyába lázasan kergették egymást a gondolatok. De hiába igyekezett, csak egy dologra tudott következtetni. Csapda volt. A fiút Aratap küldte, és ez csapda volt. Lüktető fejét a kezébe temette, hogy csillapítsa a tompa dübörgést, és már tudta, mit kell tennie.